Asalamu alaykum të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, kudo jeni duke na ndjekur. Mirë se takohemi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Santa Menene Studio për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve tuaja është Hoxha Alaudin Abazi. Hoxh selam aleikum dhe mirëseit. Aleikum selam mirësej. Ata sigurisht pajtoheni të shkojmë me pyetjen e parë më pas të marrim një përgjigje nga ju. Mirë, pyetja është kjo, thotë një teleshikues alejohet që motra myslimane të ikë thotë për të martuar me një vlla mysliman dhe një pyetje tjetër është se alejohet motra myslimane të veshë pantallonë. Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahun e larsuar lavdrojm, i dërgojm selavate dhe selam pe pejgamberit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dha të gjithë atyre besimtarëve që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ë, uh, për sa i përket martesës së uh, themras, pa lejen e uh, uh, prindit, respektivisht babas, Uh, është do thotë një ç një gjë uh, shumë strikte nga në mësimet islame. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në hadith se ajo grua e cila martohet pa lejen e prindit, pa lejen e babës apo të përgjithësisht, uh, martesa e saj është e, e, e batal, do thotë është e kot, e papranuar dhe kështu ka thonë 3 herë. Pra nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po kuptojmë do mos doshëmërin e pajtimit të prindit në zgjedhjen apo në martesën e, e vajzës. Kjo edhe në aspektin shoqëror, edhe në aspektin familjar, në gjitha aspektet është shumë pozitive për faktin se e, e, femra ka nevojnë për përgjese, ka nevojnë do tëtë për dikush që ta drejtoj atë e, dhe në përgjedhjen e, e bashortit dhe partnerit e jetës e saj e, ka mundësit ti parapri asaj do thot ndjenjat për arsye se vetë femra është më e ndjeshme dhe ta ta uh, kaloj atë dhe të preokuo do thot me ndjenjen me dashurinë dhe me dukjen e kështu me radh me gjë, gjërat këtilla dhe mos të ket mundësi ti ti shikoj apo ti shkyrtoi rrethana të reale të bashkimi, të ati bashkimi i cili deshirot të realizot. Pra ndaj, këtu është obligimi prindit të vajzës i cili e bën për zgjedhjen, hullumton të thot familjen e, e, e djalit, shikon të thot mundësit e, e, e kësaj lidhjeje e kështu më ratë. Pra, e, them edhe njëherë, kjo është, do në thotë, një domës dëshmëri, edhe pse disa prej ulemave, posa shishtë të medhebit hanefi e kanë leju që një grua apo një vajzë e cila është e mençur dhe do thotë është e vetdishme ka mundësi kan thonë do thotë të martohet edhe pa lenë prindërvë megjithatë ky mendim me, duke i pas para syh argumentet e drejtë për drejta nga hadithet Muhamedi Sam, e Muhamedit sallallahu alaihi dhe vrejhet se do thotë nuk është edhe as i qendrueshëm prandaj themi se më e drejtë është që e, në çdo rrethan mirrët, do thot pëlqimi i i babas dhe të kihet parasysh mendimi, mendimi i i tij, por kjo nuk nuk nuk kupton që te drejtën absolute e, e ka prindi në martesën e vajzës që ai ta zgjedh dhe ta dërgoj atje ku dëshiron, për arsyesën e këtë çështje gjithsesi ka të drejtë vajza dhe pranim i vajzës është censore dhe ajo thelpsorja por e, duhet të kien parasysh dhe me një konsultë me një do thotë bashkëmendim e, të të prindit edhe të vajzës të vijë deri te përzgjedhja e një bashorti shumë të përshtatshëm për për një martesë të lumtur zoti di më së miri kurse përsa, për sa i përkatë tythjes së dytë se a lejohet do thotë veshja pantollonave për gratë themi se në çdo formë do thotë veshja e pantollonave për gratë në rrugë Dhe thot, pra ato vajzat e mbuluara, dhe thot, është një veprim që nuk është e drejt që vajzat ta, ta aplikoj atë, por pa tjetër e, vajzat apo gruaja në përgjësi, duhet ta ketë trupin e mbuluar në tërsi, dhe thot, kur del në, në rrugë, përveqë fityres dhe duarve, pra ndaj, pavarësisht, dhe thot, pantolonat edhe pse mbulojnë trupin prapë, e për shkruajn do thot formën e e, e pjesëve të trupit, prandaj më drejt është të, që ajo mos të bart nëpër rrugë. Kurse bartja e tyre nëpër nëpër shtëpi apo nëpër para burrit apo para grave e kështu me radh, e themi se nëse janë do thot të, ka trajtimi dhe shtjellimet e fukahat, por themi se nëse ato veshje apo ajo ato pantollona janë të çepura enkas për femra dhe nuk janë shumë të ngushta e kështu me radh, atëre me lehen e Zotit nuk ka të keqë mirë, por duhet të kjet parasysh e, që e, të mos jenë do thotë pantollona që u përgjassojnë do thotë burrave, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi zëm ka mallku ato femra që ves, veshin rroba të të burrav dhe ata burra që veshin veshjet të femrave. Zote i dhe mësmini. Mirë, hojë Allah ju shpërbleft, është pyetja radhës nga një tële shikuës tjetër i cili thot një nat isha duke shfletuar në internet për të kërkuar disa përgjigje dhe rashë në një website thot ku flite i shumë për vehabizem dhe kishte shumë termafyës e renduës rreth djetarit madhë abdul vehabit onda sa thotë ti pyetëse juve se si ndryndon puna me këto shkrime, a e kanë mira ata apo çfarë duhet t'jetë në fakt që ndryrime për këto gjëra që shkruhen duhet kontrolluar apo jo? Ja? Është vërtet poshtëshin kohë në kohën bashkëore që të jetë aktuale koh pas kohë, madje edhe në përmediat tona, që të flitet rreth vehabizmit rreth ekstremizmit e kështu me radhë me disa me disa terme të këtilla dhe me këto terma konsideron do thot një perceptim jo i drejtë i islamit, një perceptim themi do thot shumë ekstrem i islamit, kuptimin do thot ashtrikt saqë përjashton do thot çdo anë e mendimit do thot ndryshe në lidhje me islamin dhe aspektet e, islame. ë dhe kjo do thot perceptohet apo definohet si vehabizëm apo ekstremizëm e kështu me radhë. Uh, Filim ishtë, ne vëthemi se vetë uh, nëse uh, shohim esencen e kësaj fjale, kjo fjale redhën nga, uh, apo i atribohet një djetari i cili ka jetuar uh, prafërsesht në vitin 1111, në thotë hijri, uh, dhe ka qenë një prej djetarve, sikur se djetarët e kohës e ti, mirë po është dalu me një, uh, me me qasjen e tij se ka qen shumë aktiv në ndryshimin e disa botëkuptimeve të gabuara në shoqërinë islame në cilën ai ka ka jetu, do thotë, ky ka jetu do thotë në në si u idhsen arabe dhe aty ka ka zhvilluar aktivitetin e tij ky dijetari Muhammed ibn Abdul Wahhabi dhe ka qenë prej atyre të cilat ka rinxjall disa mësime islame të cilat kanë qenë të humbur apo të devijuara në atkohë dhe shumë se ka qenë shumë aktiv në këtë dhe ka arritur sukses. Mir po njerëzit me kalimin e kohës do thotë dhe më vonë kanë filluar do thotë ti atribojnë edhe disa aspekte të cilat nuk kanë qenë të drejtë në lidhje me këtë dijetar, sikurse uh, akuza se ky ka qenë kundër uh, shokve apo nuk nuk nuk, nuk i ka dashur shoktë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sahabet apo nuk i ka respektu, pastaj akuzo se nuk ka leju do thot me me respektu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me e, me e vlerësuat atë ashtu siç meriton ai apo akuzo se joja ky dietar kafir në shpikjen e një me dhebi të pest, për arsyesë se ne vëdim se janë ekzistojnë katër me dhebe kurse me thebi do thot nuk kam edhe het tjetër të pranuar apo akuza tjetër se Gioja ky dietar ka thirrë do thot në me i përshur apo e ka përshuru çanien e Zotit të plot fuqishëm nga aspekti fizik do thot i ka përshuru do thot apo e ka përngjasu çanien e Zotit me krijesat e kështu me radh disa akuza të cilat kanë qenë të vjetra për atko Mirë po tash në konë bashkore janë bashkan gjitë edhe disa akuzat reja, si kurse vehabizat përgjënë, kras ktuina yan ataniar zdesat nuk pranojn mendimin ndryshe jan shum radikal jan musliman do thot se nuk pranojn do thot az gje tjetër vetëm se islamin do thot nuk pranojn fe tjera në kuptimin do thot të jenë paq me ta apo të jenë do thot e, në në në një raport me ta e kështu me rad në një formë do thot një paraqitje e, e devijume të islamit edhe do të thonë disa attribute që nuk janë të qëndrueshme në në asnjë formë. Kjo ndodh do thot nga dy çrçje. Njëri çarq është shumë i nhjor, janë çarqje të cilat nuk janë dorë të mirën islamit edhe muslimanëve dhe me an të këtyre termeve dhe me an të këtyre manipulimeve me këto me këto terminologjisë vehabista, ekstremista, terroristë e kështu me radh dëshirojnë ti ti e, e etiketojnë disa musliman të cilët dëshirojnë ta praktikojnë islamin në një formë më të më të mirë sesa që është në të të të prezente sëtë në botën islame, pra ashtu e se në përgjësi muslimant kanë ngecje, janë neglijënët, në të të të janë muslimant me fjalë, mirë po e shohëm në të të të në shumë praktika, në të të i lajnë pasdore disa praktika islame, disa prej muslimanve deshirojnë të i rinjallin këto, dhe dojnë në të të i aplikojnë këto veprime islame, si kurse falja namazit me gjemat, pastaj falja e namazet me kohë, të 6 ramazanit apo dhe lëshimi i mjekrës, praktikimi i disa syneteve e kështu me radh, e këto veprime disa prej njerëzve u krijon do thotë jo kënaqësi apo jo pranim dhe fillojnë do thotë etiketojnë se këto veprime janë ekstremizma, ekstremizma dhe me këto forma do thotë po dalin nga ajo nga ai islam me cilën ata janë mësuar, musliman të cilët pin alkool, musliman të cilët nuk falin namazin, musliman që shajnë, musliman që ofendojnë, musliman do thotë që ndoshta e lind edhe vdes edhe nuk ka pas në rastin apo nuk i ka bën një seçtë Zotit të Madhëreshëm e janë mësuar me këto me këta musliman dhe çdo formë e praktikës islamet që del do të thotë nga kjo që janë mësuar ata fillojnë do të thotë ti etiketojnë me etiketime të ktilla. Pra ky është çarku i parë. ë apo grupi i parë i njerëzve që e, e i etiketojnë disa musliman praktikant me vehabista apo vehabizëm e kështu me radhë. Ekzistojnë edhe një grup i, i fatkesir, do thotë, i atyre njerëzve që në fakt janë musliman, mirëpo si rezultat i mosnjohjes çart të këtij dietari, se në çka ka thirr ky dietar dhe mospasjes kontakt në librat në të cilat ky do thotë e shpalos tirjen e tij dhe mësimet e tija për arsyese ky dietar nuk është një dietar që nuk njehet, nuk është një dietar që ka jetuar shumë herët. Do thotë ka 300 vite pra afërsisht i ka vdekur dhe librat e tij janë të botuara sot në gjuhën arabe, është koleksioni i botimeve të tija dhe mund t'lexosh do thotë për çdo çështje se çfarë ka thënë ai. Por fakti fatkeqësisht shumë për njerëzë larg nga këto njohuri, do thotë pretendojnë disa akuzat që në të kaluaren i anë bakti djetari dhe këtyre njerëzve, e, i vazhdojnë e, për hapjen apo vazhdojnë do të të të për ciljen e këtyre akuzave, duke mos u, u futë do të të të në vërtetimin e tyre se sajën të sakta dhe sajën të vërteta. E fatke si shkë ka prej atyre njerëzve, qi edhe janë musliman që nuk dyshojmë do thotë në qëllimet e mira të tyra, mirë po si rezultat i mosnjohjes i duhet do thotë te këtij njeriu, këtij dietari i cili ka qenë një dietar, sikurse dietar tjerë të ndryshëm, po gjithashtu edhe mosnjohjes së së mësimeve të tija fillojnë do thotë të thurrin akuza të ndryshme, disa nga të cilat edhe i ceka pak më herët, e që fatkeqësisht do thotë janë do thotë akuzë që nuk janë të qëndrueshme, Pra arsyet se si thash pak më herët, ë është shumë lehtë do thotë vërtetojnë këto dhe shumë lehtë do thotë kuptohet se vallë kush ka qenë këy njerëj dhe në çka ka thirr. Prandaj ë them do thotë si rezultati i këtyre dy çarsheve që këtyre njerëzve që nuk janë dënjë të mirën e islamit apo që nuk janë muslimanë fare, që thurrin këto akuza dhe këtyre njerëzve që janë musliman, edhe po e theksoj edhe një herë ndoshta qëllimi i tyre është i mirë, do thotë nuk është i keq, megjithatë nga panjohuria që kanë në lidhje me me me thirrjen e këtij dietari thurën këto akuza dhe neve si musliman kem mundsi edhe nëpër internet edhe nëpër libra të ndryshme madje edhe nga disa njerëz e fatkesish edhe ndoshta edhe disa hoxhallar si rezultat i mosnjohjes si duhet do thotë te këtyre aktualiteteve edhe rrethanave në të kaluara të cilën kanë ndodhur do thotë fillojnë do thotë ti të akuzojnë, të fyin, të shajnë do thotë në formë se këta janë kështu, këta janë ashtu e kështu me radhë. Megjithatë do thotë pa u zgjeruar më shumë themi se e sa këta do të vazhdoj, e vërdeta herdo kurdo do të delë në shesh, kush ka qenë do të akuzuasi dhe kush ka qenë i akuzuari dhe sa kanë qenë do thot, të sakta këto akuza, të gjitha këto me lejnë e Zotit do të dali në shesh, edhe nëse nuk ndolë kjo në këtë bot, atëre pa dyshim se cili njëri, posa që prej atyri muslimanve që marën guzimin, do të me i shajt, me i ofendu, me i akuzu, këta njërë dhe me akuzat tila, pa dyshim do të japin logari uh un edhe një herë them se ky njerëz, do thotë uh, Muhammad Abdul Wahhab ka qenë një prej dietarëve të të kohës së tij. ë uh, nuk them se ka qenë i pa gabuar, për arsye se as një dietar ë uh, nuk ka nuk janë kaluar apo nuk i ka tej kaluar gabimet, ka pas dietarë edhe prej dietarëve të mëdhenj, sikurse që ka thënë Imam Ebuhani, the Imam Shafiu, Ahmedi, Imam Maliku e kështu me radhë, këta do thotë që konsiderojnë kolos dhe Imam ton, megjithatë janë në shtruq gabimit dhe kanë pas gabime, edhe ky dietar Muhamet al-Habbi ka pas gabime, nuk ka thënë do thot absolut, prandaj edhe tek ne muslimanë nuk kemi njerëz të shenjt, njerëz të pagabueshëm. Çdo njerëz do thot tek ne është gabimtar, por e e i vlerësojmë njerëzit jo vetëm në aspekti nga aspekti gabimeve, por për ato gabime mundohemi të thotë për ato rathona ti arsyetojmë ata dhe bëjmë lutje që Allahu më i fal ata për ato gabime, edhe doshta dhe xhinohet cilat i kanë bër, por për ato vende ku ja kanë qellu dhe kanë qenë të saktë dhe kanë qenë të drejtë dhe në përputhje me mësimet islame me Kur'anin e famlar dhe hadithat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëre ne i pranojmë dhe i pasojmë ata jo pse kët e thot e thot filani apo tjetre, mirë po pse mendimet e tyre janë të mbështetura në mësimet e sakta në Kur'an dhe hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo shkurt në lidhje me vehabizmin dhe ajo çfarë shprehdohet ka shumë çfar thuhet, por nuk dëshiroj të thot ti lodhë shikuesit me me këto akuza, por un vetëm dëshiroj deshta për ata njerëz, për ata muslimanë që dojnë të janë sinqert edhe kanë logjikën e shëndosh, nuk dëshirojnë do thotë tiën, edhe nuk do duhet tiën do thotë ë njerz të, të, të sin marrin informacione nga çdo kush i cili thurr akuza sipas interesave dhe qëllimeve të caktuara të tij, thëmin do thotë ti u largojnë këtyre dhe ti kthe ti kthejnë do thotë esencën, dëshirojnë ta njohin se kush është Muhammed Abduh, edhe ngjuan shipën madje kemi do thotë librat përkthyera nga ky dietar dhe mund ta lexojm dhe ta shohim se kush është ky dhe çfarë ka thënë. Zoti i di më së miri. Po, Allahu shpërbleft hocësh pyetja radhës kë. Nga një televizionuese thotë, "Çfarë duhet bëj me rrobat të cilat i gjejmë të grisura nëpër dollapet tona? Duhet të kemi dilemë që ato mund të jenë të prekura nga magjia, tifusë menazir se kemi dëgjuar kështu apo e, si duhet të sillem atëherë?" Po, është e vërtetë se një nga llojet e magjisë, të cilat mund mund të realizojë një këta njerëz Shpirtkshin është edhe grisja e rrobave ose ngjyrosja e rrobave ose marrja asaj rrobe në shtëpi dhe në përzimja do thot me diçka e kështu me radh, këto janë metoda pe metodave të këtyre shpirtkshinieve do thot e magjestarve dhe njerëzve të prishur. Por kjo nuk nënkupton se çdo rrobë qësin e xejm do thot në dollap të grisur që me njëherë të nashkoj me alja se kjo është rezultat e një magje që ka ndonë nga filane apo tjetëri e kështu më radhë të fusim dhe të të vezvese vete son, apo dhe edhe të akuzojmë të tjeret se filane ka bërë këtë apo tjetëri e kështu më radhë. Ndallim e dhe shojmë se ka mundës i në të, të të aji robe që neve duke pasur veshur të na është grisur dhe këtë nuk e kemi kuptu dhe e risa e kemi lanë, nështë apastru, e kemi vendosë në, në do lapë dhe një ko kur kemi dashë me marë për herë të dy të me veshë e kemi kuptu se ka qene grisur, pra ndaj mos të nëzitojmë në akuza. Nëse dhe të i largëm nga vetja ato vezveset të slatë shëjtani dhe të të të najë cyt në zemra tona. Nëse nuk kemi ndonjë mbështetje të drejt për drejt, nuk kemi ndonjë një fakt që mund të Të supozojm do thot shumë qartë, se mund të jetë veprim i, i një magjysari, atë nuk është të drejt të shkatërrojm rrobat tona dhe të tifosim në në zjar më një herë. Kjo është do thot në lidhje me me këtë pyetje, zoti i dimësmirë. Po, xhaja lavdin allah ju shpërbleft. Është pyetja tjetër nga një teleshikues se thot ta prishë ta abdesin sa i prem thonjet ose i pastrojm dhëmbët, pasi çfarë tash më kemë marrë ratë. Po, prera e, e thonjve në asnjë formë nuk e prish abdesin dhe kët nuk nuk e thot asnjë nga dijetaret përveç një grupi nga dijetarët maleki të cilët kanë supozuar se gjat pastrimit kur njeriu merr abdes, do thot është e kurzuar që të pastrohet çdo vend e këtyre pjesëve duarve syve e kështu me radhë. ë dhe ata thonë se vjen deri te prëria e thonjve, atëherë ka mundsi kam thonë që se duket një pjesë në rthënj e cila nuk është lagur dhe derisa tash ka dalë ajo në sipërfaqe duhet edhe një herë të marrim abdes për ta plotsuar do thot pastrimin gjat abdesit ashtu si duhet. Mir po kjo nuk ka ndonjë mbështetje nga citatet sheriatike, prandaj themi se e saktar se abdesi nuk prishet nëse bëhet do thot prëja e thënjev. Okay. Kurse çështja e dytë ishte po kishte të bëjmë e pastrimin e dhëmbëve. Po, dhëmë. kurse gjithashtu edhe në pastrimin e dhëmbëve Pas marës e pas marrjes së abdesit nuk, nuk kjo ky veprim do të thotë nuk e prish abdesin madje vërtetohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar që njeriu vazhdimisht para se me hyj namaz e ta ti pastroj dhëmbët dhëmbët <coughs> vazhdimisht e, para se të hyj namaz ti pastroj dhëmbët e, e kuptohet në atkohë do thotë kanë përdorur një lloj shkopi e, të drunit i cili do thotë është përdorur për pastrimin e dhëmbëve dhe do thotë ky veprim me një fjalë do thotë nuk e prish abdesin dhe pavarësisht para abdesit apo mas abdesit kurdo që dëshirojmë të pastrojmë dhëmbët nuk ka gjë të keqe madje kjo është edhe një gjë e preferuar zoti e di më së miri mirë kjo duhet të jetë edhe përgjigja fundit për pjesën e parë të këtij emisioni pasi shumë hux ne kemi edhe disa pyetje të cilat do t'i lexojmë në pjesën e dytë do të marrim përgjigjen nga ju Të ndëruar të lishikuës, duat ju falim dëroj që vazhdojnë edhe me te i shoqerimin me emisionin tonë duka kërkuar për gjithje, vazhdojnë edhe me te i tjeni me ne, sepse ne e do të shputim me për pak qaste, por pa djushim do të rikë thejemi pas pak për të vazhdoar, si që edhe paralem rova me pjesën e dytë të emisioni të uaj. Sëremu Aleikum të ndërruar të li shikua, së rikëthejemi këtu për të vazhduar me pjesën e dy të emisioni duke kërkuar përgjigjen, ndërko kemi shumë pyëtje të cilat për dëshumë presin përgjigje, e uroj që do arim të i lezojmë ato e do ju përgjigjemi dherën e fund të këti takimi. Hocja pyet ja radhën s'kjo, thot, a lejo të dëgjojmë Kur'anin shqip zë arabisht në MP3? Mirë, po kur nuk kemi abdes. Për shembull, ndodhi kemi në rrugë, në autobus dhe a është gjëna, thot, themi se kjo sure më pëlqen shembull më shumë se surja tjetër. Po, në lidhje me leximin apo dëgjimin e Kur'anit direkt qoft nga kastafone apo nga mp3 apo edhe edhe direkt thotë nga një hoxh apo një po, leksues po nuk ka teqe edhe nëse nuk kemi abdes e, për faktin se treguohet vet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam edhe dëgjimi edhe leximi gjithashtu nuk ka teqe thotë nëse lexojm pa abdes dhe kjo vërtetohet me disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndërtohet hadithi tësë e shënojnë disa koleksionues se tregon me një rast e, Abdullah ibn Omeri ka fiet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në dhomën e tij në shtëpinë e tij një nat edhe tregon se si është zgjuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam para namazit të sabahit dhe është ngrit në në në shtratin e tij dhe kur është ngrit po tregon Abdullah ibn Omeri thotë i ka fërkuar syt dhe ka lexu pjesën e fundit të surrës Ale Imran do thot 10 ajetet e fundit duke qen i ulur do thot në shtratin e tij pasi ka lexu këto pastaj është ngrit ka shku do thot dhe ka marr ka marr abdes dhe ky ai do thot ky veprim vërtetoj drejt për drejt se është lejuar edhe leximi i Kuranit do thot pa abdes por gjithashtu edhe dëgjimi e, pa abdes dhe në kët nuk ka të keqe dhe ky është do thot me me unanimitet të, të ulemave në përgjithësi e përveç do thot në kët nuk ka të keqe disa prej ulemave apo shumica ulemave konsiderojnë se abdesi është i domosdoshëm vetëm në rast të prekjes së Kuranit mushafit do thot me dorë në kët rast kan thon se duhet të, të kemi abdes e jo do thot në në raste tjera kurse përsa i për sa i përket preferimit të një sure më shumë se ndonjë sure tjetër themi se të gjitha surrat janë fjalë të Allahut të Madhërisëm do thot të zbritur nga Zoti i Plotfuqishëm po kërënë. Kto të gjitha do thot kanë secili ajet do thot ka zbrit veçantit e veta dhe rrethonat e veta, e, por nuk ka të keq që një musliman i do thot ti pëlqen një një pjesë e ajetit apo një pjesë e surrës apo një sure e, të, e tërë dhe ta lexoj atë më shpesh sesa sesa një surë tjetër e kështu më radhë. Ma dje, vërtetohet, një hadith nga pegambe, nga rast, një rast, dhe të të të nga koha i Muhammedit s.a.ll. se një sahabi, një shok i Muhammedit s.a.ll. Vaqdimisht, kuru ka dal imam, imam njerëzve, shokve të vetë, vaqdimisht e ka lezu surën al-Ikhlas. Oshtë gjallë, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ju kap ngu kjo se pse gjithmonë më lexu kët sura dhe kanë shkuar dhe janë ankuet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë se pse filani vazhdimisht kur po del imam po lexon kët kët sura atë ridrguari Allahut e thirr kët sahabin dhe e pyet pse vepron kështu atë rëthot se është një sura që flet për sinqeritetin është ikhlas për flet për besimin e sinqertë që duhet me pas muslimani dhe e dua shumë Ather Muamili sa sa nuk e ka çortu dhe ka leju, do thot në këtë veprim. Pra, nga ky rast kuptojm se i lejohet njeriu të ket preferenca e të caktuara të surave të veçanta, varësisht prej e kuptimit të asaj sure apo rrethanave apo shkaqeve të tjera dhe në këtë melen e Zotit nuk ka të keqe. Zoti i di më së miri. Allah ju shpërbleftësh një pyetje të shkurtër dhe është kjo. Alejo thotë që gruaja ti ngjyros flokët ato. Nuk bëhet specifik për ndonjë ngjyrë të caktuar, por në përgjithësi është një pyetje bën ti ngjyros apo jo. Ja. Praktika e ngjyrosjes së flokëve ashtu si është tani e përhapur tek ne apo në përgjithësi në bot, është një veprim e cila nuk ka qenë e njohur sikurse taniçi është do thotë, edhe pse në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e ikan juru su flaqat mirpo me kan, ashtu siç dihet do thotë, edhe tani do thotë, po, edhe në traditën tonë. Ëh dhe nga ky nga kjo praktik mund të kuptojmë se nuk ka të keqë që muslimaneja do thotë ti ngjyros flaqët pavarësisht me çfarë ngjyre, përveç se e, është një hadith i cili ndalon, do thotë, edhe pse në vërtetimin e këtij hadithi ka mendime dhe sharime tek ulemat, është, do thotë, hadithi i cili ndalon ngjyrosjen e flokëve me ngjyrë të zezë, do thotë, e cila është e zezë e plot. Nëse kjo ngjyrë e zezë përzihet me ndonjë ngjyrë tjetër, si ngjyrë kaft apo ngjyrë kuqe e kështu me radhë, atëre nuk ka të keqe me lejen e Zotit. Prandaj themi se lejohet të ngjyrosen flokët me ngjyrë dhe e para para Thamra dhe në kët nuk ka të keqë, mirë po disa prej ulemave kur kanë folur për kët problematikë kanë thënë se muslimani ja duhet të ketë kujdes nëse është nëse është për shembull në një rrethant të fejesës apo në një rrethant të ktill, edhe e, do të del para të fejuarit apo personit i cili po e kërkon dorën e saj që mos të ngjyroset me qëllim që duket më e re dhe një një form të bëjnë një laj hile, si themi në, uh, për faktin se kjo është dhe thotë të uh, është e drejt e ati burri që të dëshiron me marë një gru që ta di dhe thot fizionomin e qartë të saj, dhe thot se sa si duket që fa në gjyre të flëgve ka, nëse ato kanë fillu të thinjen, atër është e drejt e burri që ti kuptoj këto, për faktin se nëse vjenderit e hileja dhe vjenderit e martesa, atër nuk ka mundë si ajo martes të jetë e bereqetshme edhe e lumëtor, kur fillimi i saj ka qenë me, me, si themi ne, dhe thot, me mashtrime dhe me trati. Zote edhe më smiri. Ati, Mirë Allah, ju shpër bleft, është për blef, e tja radhës. Thot, një të lishikua se kam dhegjuar se njërivë në rastet të gëzimit, pra duhet preferohet të bëjë sejtën e falimderimit, për Allah në madhërishëm. Thot, si bëhet kjo dhe a duhet që të marim abdes për këtë falimderim? Po, po është një veprim apo një adhorim i posashëm it's në në jurisprudencë islame e cila në terminologjik quhet sujudu shukr apo sejdatu shukr që në përkthim do thotë sejdë e falënderimit dhe ajo është kur si tregohet do thotë në hadithe të sakta nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i cili në disa rrethana kur i ka ardhur një lajm i gëzueshëm apo është ballahu aqum me një lajm shumë shumë shumë të mirë atë në atë moment Muhamedi sallalla, sallallahu alajhi wasallam është kthy Në theot ka kibla edhe e ka bë sa çdoën si falënderim ndaj Zotit të Madhëreshëm për admirsimi dhe atë për atë lajm të të gëzuëshëm. Do thot këtu ka veprum Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe kjo është ibadet i veçantë dhe është lutje, nuk është namaz. Në theot sikurse namazi të cilën të sin e falim, po është një lutje i çastit, një një, si një, një një falënderim lutje, një, një, një gest do thot me cilën njeriu e falendëron Zotin në atë moment kur e dëgjon një lajm të mirë. Prandaj është e drejtë edhe ne kur them kushtimisht jemi do të thotë në rrugë apo jemi duke duke pritur një lajm të gëzushëm dhe në atë moment që na vjen do thot, të thotë të bëjmë në sejsë ndaj Zotit të Madhëreshëm edhe ta falenderojmë atë do të thotë për për këtë veprim apo për këtë çaktim të mrekullueshëm të cilën e dëgjuam. Pra është e kërku, është e preferueshme kjo, pra është sunet, por nuk ka ndonjë lutje të veçantë e cila preferohet të bëhet do të thotë gjatë sejsës së se shukrit por e, mund të bëjmë edhe në gjuën Shqipe, por mund të bëjmë edhe në gjuën Arabe, ta falenderojmë Zotin e madhërishëm. Po gjithashtu nuk është e kushdhueshme edhe abdesi, pra është yse është lutje, nuk është namaz, e për namaz kërkohet abdesi, po të njëti në kohë nuk është e kushdhueshme edhe këthimi ka kibla. Edhe pse më e mirë është të kthehemi ka kibla, Pohem. po nuk është kusht kjo, nëse kthehemi çfarë do ane, edhe e bëjmë sejdën, inshallah nuk ka të keq. Edhe pse më e preferuar është, do thotë, të kthehemi, do thotë, ka kiblaja, se kjo është do thotë ajo praktika më e drejtë. Pra Mani fjalë dua dua të them se ato veprime të cilat janë kushtzuara për faljen e namazit, sikurse që është kthimi ka kibla, pastrimi, do thot gusulli e kështu me radh, leximi lutjeve të veçanta e kështu me radh, këto nuk janë do thot kërkuara gjatë sejsjes shukrët, apo sejsjes falënderimit. Zoti i di më së miri. Mirhëjala ju shpërbleftë shpyetja radhas kjo. Deshat ju pyet sot lidhur me shpithjen ndaj një njeriu të pastër. A shtatë më katër nëse mallkon dikën e së shtë për fjalë të cilat janë të ngjitura e që as pak në realitet nuk kanë të vërtetë. Janë të, të kundërt, a thot me realitetin që ekziston. Vuajtja që më është shkaktuar prej fjalëve të ndyta të ngjitura në çto gjë, në çto mallkim gjatë së shtës ndaj atyre njerëzve të pa ndergjajtshëm. Thot dua të di dhe duke pasur parasysh ngjëherë se edhe pejgamberë të ndryshëm kanë pasur sulme të tilla në fjalë ndalëm dhe i lutëm të madhit Allah që a e t'i shpërbleja ta të pafej për fjallet e thëna, pa fakte dhe pa argumente. Si duhet të silem, dhe të thoja konkretisht me njerëzit të cilët bëjnë shpifje e që marrën shpresher përgoj njerës të cilët janë të pasër për Allah. Si duhet kjo vajz është balahacu me këtë fenomen dhe është një sprov për të, është një sprov për të, unë dhe thotë fillimisht të e e inkurajoj të thotë këtë vajzë që mos të dëshpërohet për arsyesa ashtu si çeket edhe edhe në vet pyetjen me, e, fenomenin e shpifjes, me fenomenin e shpithjes, me fenomenin e akuzave, do thotë janë ballavaçu edhe njerëzit më të dashur të Zotit, të madhres shumë, sikurse që kanë qenë pejgamberët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është akuzuar me akuza shumë të rënda është shpi i është shpifse është i çmendur, është shpifurse, është magjistar, i është shpifur, do thotë në treg du duke kalu në rrugë në qytetin e tij, njerëzit kanë bër me gishtë se filani është i çmenduri, filani është magjistar e kështu me radhë dhe ai do thotë nuk i ka lënë për shtypje këto akuzat e njerëzve për arsye se tek ai ka qenë i njohur çaku për cilin është nisur. Prandaj edhe juve ju them do thotë që këto shpiftje të cilat i dëgjoni do thotë nga njerëzit të cilët kanë bër, mos ju zbropsin, mos ju dëshpërojn, por në të kundërt do duhet do thotë t'ju fuqizojnë edhe ta kuptoni se kjo është do thotë një sunet, një ligj, një traditë e njohur tek njerëzit që vazhdimisht do thotë të, të krijojnë shpiftje tingjis tingjiten do thotë të pavërteta njerëzve të cilët do thotë janë të drejtë dhe dëshirojnë të jenë do thotë përkushtuar ndaj Zotit të Madhëreshëm. Kjo është në një anë. Në anën tjetër se cili është obligimi juaj apo cili është do thotë ai veprimi i drejtë i cili të cilin ju do duhet ta ndërmerrni në lidhje me këta njerëz është dallon do thotë prej rathanes së dhe prej njerëzve në përgjithësi. Nëse keni mundësinë të thotë kontaktin me këta njerëz, atëre ndoshta është e drejtë që të mundoni do thotë ti këshilloni. Dhe ndoshta disa apo shumica prej tyre, këto shpiftje të cilat vazhdojnë ata të thojnë janë do thotë shpiftje që që mendojnë apo kanë dëgjuar nga njerëz të tjerë dhe kështu i bartin fjalët, prandaj është e drejtë juaja që ti ndaloni këta njerëz dhe ti këshilloni, nëse është e mundur kjo. Nëse kjo nuk është e mundur, atëre juve mjaftoni do thotë, nuk them se është ndaluar të bëni lutje kundër tyre, për arsye se janë momente kur njeriu do thotë ë gjindet në një situatë kur njeriu do thotë e tërhek edhe edhe lutjen kundër tyre, mirëpo më e drejta do të ishte që ju mos të bëni kundër tyre, por të bëni lutje për ta që Zoti shumë i madhëreshum ata ti përmirësoj, ti vendos në rrugën e drejtë që Zoti thot, t i plotfuqishëm do thotë ti tua hap atyre syt dhe ta kuptojnë të drejtën edhe ta dinin se këto Spiefja dhe këto akuza për ty janë vetëm pastrim e assesit do thotë në në nën vlerësim apo po shtrim ashtu siç kanë pret, pretenduar këta njerëz. Zoti i di më së miri. Po xhallahi u shpërbleft dhe kështu do i lejojmë edhe pyetjen e fundit për këtë emision. Patyshja më presin përgjigjen nga ju. Thotë një televizionese, e kam një motër thotë dhe ajo është e martuar, tani alhamdulillah thotë falë Zotit e ka një djalë që është disa muajsh të të pyëtja ime me konkretë është kjo. A prishet abdesi i motë rëstime në qovë ca jo pastronë djalin nga pa pastërtia. Jirë të më thot ju falim derit për mirë koptimin dhe duha një po, përgjizit. është do më një, një praktik e cilë, me cilën shpesherë hoxallaret pyëtin se val gjatë pastrimit të fmijës, dhe thot, kur e pastrojmë nevojen e kështu me radhë, kur grua ja është me abdes, atëre a duhet edhe njëherë të mes të merë ab për faktin se ë, është ballafaquar me papastërtin dhe kështu me radh, themi se e drejta është se në këtë rast gruaja nuk e prish abdesin. Dhe ajo që ka kërkuar nga nga kjo vajzë apo nga kjo grua është e mjaftueshme është se pasi ta pastroi fmijën, ti ti pastroi duart mirë, do thotë, ti largoj ato ndytësira dhe nuk konsidero do thotë se ka e ka prishur abdesin. Për arsye se vetë ballavësimi me pra pa pasërtin, do të të prekja e pa pasërtis, nuk është prej veprimeve që e prishin abdesin, me unanimitet të, të ulemave në përgjësi. Zote edhe i mësmiri. Mirë hoqë, Allah ju shpërbleft, erë dhe më kështu dal nga dal në fund të këti takimi, në emër të të, të leshikua zve ju falemderit shumë që vazhdojnë të jeni pjesë këti emisioni. Allah ju shpërbleft. Allah ju shpërbleft, edhe juve përftesin. Po, ju falemderit edhe një erë. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit edhe juve që vazhduat deri në këtë moment të shoqërimit me emisionin tuaj duke kërkuar përgjigje. Bashkë lëm takimin për javën që do të vijë deri atëherë ju lënë për kujdes Allah, të Allahut, bashkëmirë u takofshim. As-salamu alaykum.